Ràdios, l'initat veia 91.6 FM. És del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, francès, FFM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'initat veia 91.6 FM. La crisi econòmica, que tot ho toca, està tenint una doble incidència a sobre la seguretat diària. Per un costat, està provocant un envelliment del parc automobilístic, com mai s'havia conegut fins ara, omplint la carretera de cotxes que suposen un perill evident. Però, per l'altre costat, ha inculcat en els automobilistes una consciència de risc que s'ha traduït en una conducció més tranquil·la. Sumades i restades una i altre incidències, el resultat és que l'accidentalitat i la mortalitat de les carreteres han baixat dràsticament fins principi d'any, amb un total de 57 morts entre l'1 de gener i el 9 de juny. La xifra suposa una disminució del 43% respecte al mateix període de l'any passat. La situació econòmica fa que els ciutadans siguin molt més prudents amb tot i també quan es posen al volant del seu cotxe. També hi ha més por a rebre una multa i tot plegat fa que hi hagi hagut un descens de la velocitat. A més del canvi d'hàbit dels ciutadans, que han aixecat el peu de l'accelerador, hi ha un segon fet objectiu que ha contribuït a fer reduir la mortalitat i és la millora de la xarxa viària. En aquest respecte, en aquest aspecte hi ha tingut un paper fonamental al desdoblament de l'extresvençal, el doble carril en dos sentits de la circulació es va estrenar el passat 4 de gener i des d'aleshores no s'hi ha produït cap víctima mortal. Era un dels punts negres i ara ha deixat de ser-ho. Un comportament similar ha tingut la Nacional 2 des de que a finals de l'abril passat s'hi va prohibir el trànsit dels camions de gran tonatge. Des d'aleshores només s'hi ha registrat un accident mortal. En aquesta via continua preocupant l'alt volum de trànsit que es produeix en el seu tram nord pels francesos, que baixen fins a Catalunya, atrets per l'oferta del negoci del sexe. Solucionat aquest punt negre, el Servei Català del Trànsit es proposa ara intervenir en altres dos punts de gran sinistralitat, la carretera entre Llagostera i Vidreres i entre Sant Carles de la Ràpita i l'Aldea. A principis de l'any vinent, en aquestes dues vies s'hi posarà un radar per trams que controli la velocitat dels cotxes en tot el recorregut d'un tram i que serà molt més efectiu que el radar que capta la velocitat en un punt concret d'una carretera. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, és tot un poble. que us parla i acompanya, Susana Ávila, Ricardó Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la detenció de quatre joves que atracaven a punta de navalla. Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre joves, un d'ells menor d'edat, com a presuntes autors de robatoris amb violència i delictes de lesions. Els atracadors robaven i agredien les víctimes amb un ganivet al metro i els carrers de nou Barri Sant Andreu i Horta Guinardó. Els Mossos van iniciar una investigació el mes d'abril en rebre diverses denúncies de víctimes de robatoris a la via pública i al metro de la ciutat. Algunes de les víctimes fins i tot havien patit agressions amb arma blanca. En una primera fase de la investigació, els agents van detenir dos joves de 18 i 19 anys com a presumptes autors de quatre robatoris amb violència, un delicte de lesions i dues faltes de lesions. Per a aquests delictes, el jutge va decretar l'ingrés a presó dels dos detinguts. A partir de les informacions aconseguides en el registre del domicili d'un dels detinguts, els investigadors van poder identificar i detenir un menor d'edat, que seria l'autor d'11 robatoris violents, dos delictes de lesions i set faltes de lesions. El menor era qui utilitzava un ganivet per robar a les víctimes les seves pertinences i per agredir-les posteriorment. Fins i tot en un dels robatoris va fer-li talls en forma de creu a una de les víctimes per evitar que el denunciés. Pel que fa al quart autor dels fets, els investigadors van poder identificar-lo però no detenir-lo perquè ja es trobava a presó per set robatoris violents més comesos al districte d'Horta, Guinardó i a Barberà del Vallès. La investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra no descarten que es puguin produir més atencions. Parlem ara dels veïns de Sant Andreu que demanen espais dins de la Fabra i Coats. Els alumnes de l'Escola Can Fabra fa quatre cursos que estan en barracons. En principi, aquest col·legi que de, ja nota la nova creació va deixar cas, ha deixat car-se en els terrenys de l'antiga fàbrica de Fabricots, coneguda a Sant Andreu com Camp Mamela, ja que alimentava de forma directa o indirecta gran part del barri. Per ara espera a molt pocs metres a ara espera a molts pocs metres a l'espera de l'edifici es construeixi. Com que el col·legi Cadanya es fa més petit, els nens que el van obrir ja estan a punt d'acabar primer i de moment no han començat les obres de l'edifici definitiu. Els pares van veure que era impossible que juguessin al futbol al col·legi, que pràcticament no té pati, i van buscar alternatives. I ara parlem de l'Ajuntament de Barcelona, que oferirà mil nous habitatges de lloguer a preus baixos. Part dels nous pisos es faran a la Fabricots, Caserna Sant Andreu i Bon Pastor. En concret, el Patronat Municipal de l'Habitatge preveu poder executar 8 noves promocions, d'entre elles a la Fàbrica i 80 habitatges als terrenys de l'antiga fàbrica, al barri del Bon Pastor, 46 habitatges, a l'edifici F2, al carrer Biosca, 3339 i també a les cajarnes de Sant Andreu. D'aquest miler de pisos, la meitat es destinarà als ciutadans en general, principalment joves, parelles i famílies que el vulguin optar a un pis és equible. Els preus oscilaran entre els 200 i els 400 euros mensuals i podran optar les persones inscrites al registre de sol·licitants amb un mínim d'ingressos de 12.000 euros bruts.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 Trias també ha avançat que anem a un sistema de creació d'un parc públic d'habitatge de lloguer a preu assequible i que va formular fa sis anys quan es va presentar a les eleccions de l'any 2007. I ara entrem en el que és el nostre període cultural. Parlem del trasllat de l'equip d'atenció a les dones, el que és, es coneix com a EAD, perquè a partir d'avui l'equip d'atenció de les dones serà ubicat al carrer Marí número 16, a Nou Barris. El telèfon d'aquesta nova acció serà el 932915910, el telèfon del FACS és el 933532715 i la l'adreça electrònica serà ead.bsn.cat. Uh, com arribar-hi? Doncs per metro podeu agafar la parada de lloc major L4 a la línia groga i per autobusos hi ha els següents, l'11, el 31, el 32 el 47, el 50, al 51, el 33, 76, 82 i 173. Avui estarà tot el dia tancat de, de, aquest equip d'atenció a les dones a causa del trasllat. Si teniu cap urgència per violència masclista mentre l'equip d'atenció a les dones és tancat doncs de us adreceu al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona més conegut com a COESP que es troba al carrer Comerç número 44 al telèfon 900 70 30 30. I ara parlem de l'Espai Jove Garcilaso, que us ofereix una xerrada orientada a la recerca de feina. Demà dimarts continua aquest servei per joves que et permetrà conèixer les oportunitats professionals que tens la teva ciutat, definir els teus objectius i incrementar les teves possibilitats de trobar feina. La xerrada de demà organitzada per l'Espai Jove Garcilaso començarà a les 5 de la tarda i servirà com a cluenda de les diferents xerrades que s'han realitzat aquestes darreres setmanes. El tema de demà porta en nom d'Aument els teus contactes professionals. Coneix al LinkedIn. Per assistir, cal inscripció prèvia a través de la web. I és molt senzill. Només has de posar les teves dades i ser menor de 25 anys. Hi adreçar-te a http barra www.bsn.cat porta 22 cat barra assets ocupació programes pàgina 19124 24 barcelona guió treball guió joves.do i ara doncs anem a conèixer també alguns apunts d'informació esportiva perquè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 que es donaran a conèixer en aquest acte. I el més important és que tots els socis i simpatitzants del Sant Andreu hi estan convidats, però a causa de les limitacions d'aforament de la sala, tothom qui vulgui venir haurà d'enviar un correu electrònic a esdeveniments.us.santandreu.cat, indicat el seu nom i cognoms. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem tot seguit és una petita pausa. I atenció perquè avui us tenim preparades dues dos reportatges que poden ser força interessants. Un eh, referit a les festes de Barodó i Bé que es van acabar ahir i l'altre parlant dels... La festa de primavera de la Casa Bloc que va tenir lloc el 17 de la tarda. Molt bé, doncs fem una pausa i tornem. Per fi Sortim a passejar Entre els nilars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 Fa unes setmanes assistíem a la finalització de la Festa Major de Trinitat Vella. Aquest cap de setmana ha tingut lloc l'inici i el final de la Festa Major de Baró de Vivir. I el divendres passat va ser el pregó a la pèrgola, que va ser a càrrec d'Alberto Recuero, que és vicepresident de l'associació de lluita lliure de Baró de Vivir. Doncs, Radio Trinitat Vella va ser allà i va parlar amb els organitzadors i amb algunes personalitats que van ser-hi presents a l'acte. Estem amb la senyora presidenta del Consell del Barri, la senyora Imma Moraleda. Bona nit, acabem de presenciar el pregó que iniciarà les festes de Baró de Ville 2013. Bona nit. Pues sí, bona nit, ja veieu que sí. Quan s'acosta Sant Joan sempre ens trobem aquí al Baró de Vive. A més a més, tenim una, han estat una sorpresa, primer, un record a tots els voluntaris d'aquí de Ferrola que són uns quants i tenen molta història. Sí, aquest és un barri que sempre està molt participatiu i que malgrat les dificultats de moltes de la seva gent pues, sempre han fet possible pues, tenir festa major, pot tenir revetlla de Sant Joan, bueno, ja sabeu que sempre hi ha activitats, els reis, els nadats, eh, carnes toltes i, bueno, i sempre ens alegra pues, poder fer un petit reconeixement com el que hem fet avui aprofitant el prego. I a més a més tant taller, reincorpora de la Caixa i la Trini Jove, ens oferiran un sopar. Sí, sí, sí, hem fet uns pinxos aquí d'aquest taller de formació i, vamos, té una molt bona pinta. Ara hi ha una cua espectacular i fa molt olor, fa molt olor. I tant, doncs moltes gràcies. I deixem que gaudixi de la Bormacó. A gaudir-ne, que passeu bona festa major. Moltes gràcies. Continuem la festa del Pregó, de la festa de Való de Vivè 2013. Estem al senyor Jaume Ferra, de Fundació La Caixa. Bona nit. Bona nit. Vostè ha fet l'entrega dels diplomes als alumnes que han cursat el curs de xarcuteria. Sí, la veritat és que és molt emocionant no veure que aquests nois que han estat eh, treballant eh, tres mesos, formant-se, fent el curs, després fent pràctiques empreses, fent aquesta activitat de retorn social aquí al barri i veure, sobretot, que manera, des de la Fundació La Caixa i sobretot des d'aquests professionals fantàstics que a la Fundació Trini Jove fan possible que aquests nois aquests nois d'alguna manera tinguin eh, possibilitats de reinsertar-se laboralment i per la seva vida. I és important també que com a mostra d'agraïment al barri i a la Fundació estan oferint aquí una petita barbacoa a tots els assistents. Sí, sí això és fantàstic. És una manera de que les persones, no, que aquests nois i noia que han estat fent aquest curs, no solament aprenguin les seves competències tècniques, sinó que siguin capaços de fer una activitat de retorn al barri, de retorn a la societat no? i que la gent d'alguna manera també es pugui veure diferent i d'alguna manera treballar un tema com és a vegades l'estigma de les persones, a vegades tenim molts perjudicis i al final al darrere de cada persona hi ha un gran cor. D'acord, senyor Fedor, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra feina. Continuem amb la festa amb això de Peró de Viver 2013. Estem amb Joranda Bordeño, directora tècnica de la Fundació Trini Jove, de la Fundació Encarnada, de a me aquest curs de xarcuteria carnisseria, de Fundació Rincolpora. Bona nit, Joranda. Bona nit. Com ha estat aquest curs de xarcuteria? Ha estat un curs molt exitós, ens ha agradat molt. És un curs que hem fet amb la Fundació Oficis de la CAR conjuntament amb la Fundació Treni Jove eh, a través del programa Reincorpora de l'Obra Social de la Caixa. Llavors, el curs ha estat molt enriquidor, hem fet un curs d'obrador en xarcuteria eh, i els alumnes ho han passat molt bé, han après molt, i avui el que estaven fent és el treball solidari. Ells han après a fer unes coses, a fer uns pinxos, i han, posat un, han creat un pinxo per donar a guarnir, a, la, a gaudir a les persones d'aquí de Baró de Vivir. D'aquí va ser la idea de portar-los aquí a la Festa d'Ajuda de Baró de Viver a repartir gratuitament aquests pinxos. A veure, a Trini i Jova participa molt en les festes del barri i portem molt de temps a Baró de Viver. Llavors, com el sopar comunitari ja ho portem perquè ho fem a través del pla comunitari, veien que era una oportunitat, una oportunitat ideal per gaudir tots plegats. Més o bé, Jolanda, la Fundació Trini Jova acaba dels seus cursos per ara, a l'estiu, o a l'estiu ja encara més cursos? No, al juliol també en tenim més cursos i després de l'estiu també. En principi en tenim una, una formació més per, per, per oferir. Però veiem que hi ha molt d'èxit, que són molt necessaris aquests cursos, sobretot eh, també tenim l'ajuda de la Fundació de Caixa, que ens dona suport i aquest amb, amb, petit, eh, petit impuls per ajudar la gent en aquest temps que tant ho necessiten. Sí, donem les gràcies a tothom i ja et dic, que gràcies a la Fundació Oficial de la Cal per compartir aquest projecte conjuntament i gràcies a l'Obra Social de la Caixa a través del programa Reincorpora per fer possible aquesta realitat. Gràcies, Jolanda, i ha de ser que continuem la festa de de vivent. Gràcies a vosaltres. I després de repartir el menjar comunitari que els pinxos estem en Dolors de Mora, coordinadora, de, responsable del curs de circunteria de Fundació Reincorpora i amb Carlos Delgado, un a comunitat i repartint pinxos. Molt bé, ha anat molt bé, ha sigut una tarda agradable i nada amb la gent solidària i ha anat molt bé aquest curs i m'agradaria que se tornessi a, a fer aquest curs i no puc dir res més perquè ha anat molt bé. La gent contenta, nosaltres content, amb el diploma i tot bé. D'acord, Carlos, gràcies. I Dolors, com ha anat des de la punta vista com a responsable, com ha anat el curs aquest dinar, aquest sopar solidari? Estic molt contenta d'aquest grup perquè ha estat un grup molt treballador. Eh, hem posat en pràctica un munt d'habilitats fonamentalment el treball en equip eh, m'ha respost justament a totes les expectatives que jo tenia i sobretot ha estat un grup molt col·laborador, amb molta empenta amb moltes ganes de treballar i sobretot moltes ganes de fer-ho molt bé realment l'experiència ha estat molt positiva i sobretot molt encoratxadora per fer una propera edició d'aquest programa. I ho teniu pensat? Doncs sí, ja tenim a punt un altre nou programa. Sí? Quan serà? Comença el proper dilluns, dia 17. Que ràpid! Rapidíssim, rapidíssim. Hi ha ja ja places lliures, estan les places completes. Ja tenim totes les places completes, ja s'ha fet la selecció i el proper que farem serà justament de cambrer de restaurants. I és a dir, jo penso que amb la mateixa empenta i amb la mateixa il·lusió que hem enllestit aquest, doncs enllestirem el proper. Fer un curs de reincorpora els ajudarà a trobar feina, aquests difícils moments, Jo penso que els hi ajudarà sobretot a treballar el que són habilitats socials, que en aquest moment hi ha algunes persones que necessiten doncs tornar a adquirir molts hàbits, i el problema és justament el que ells necessiten per eh, començar doncs, a adquirir aquestes habilitats socials. Dolors, parlem una mica del dinar, del sopar que heu repartit els pinxos. Teniu calculat la quantitat de pinxos que heu repartit aquesta nit? Doncs en un principi teníem preparat 150 pinxos, hem repartir 170 i s'han esgotat tots. Vale? És dir, això ha estat fantàstic, fabulós i amb un èxit impressionant. Moltes gràcies, sobretot a l'enhorabona per demostrar tant que esteu gràcies. a fer amb el curs moltes gràcies. gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, una nit. Ens trobem amb Silvano, que és tècnic de projectes al pla de barris d'aquí de Baró de Viver. Bona nit, Silvano. Molta bona nit. Com us ens presenta la festa major de Baró de Viver 2013? Jo crec que amb molta alegria. Eh, hem fet una feina entre tots totes les entitats, els equipaments del barri, que eh, molt important i es, veu, es veuen els resultats amb la felicitat de la gent que, vi, que viu en aquest barri. Quins actats ens esperen i quines entitats hi han participat? Han participat totes les entitats del barri, Casal de la Gent Gran, eh, Sevillana, Caller, Club de la Lluita, l'associació Cudi 8, eh, hi ha participat el Centre Cívic, el Casal Infantil, les escoles, les Ampes, els clubs de, de deportius del futbol, del futbol gran, del futbol nens, ha participat la petanca, ha participat un grup de joves que faran un torneig de 12 hores, hi ha participat la comissió de civisme i convivència, la comissió d'urbanisme, hi ha participat la Fundació Trini Jove amb el seu pla comunitari i hi ha participat de... el districte de Sant Andreu que ens ha donat un cop de mà en totes les qüestions de totes les qüestions més tècniques. Quants actes teniu previst a hora que hora cap de setmana de Festa Major? Quan varen començar a pensar en la Festa Major, nosaltres pensàvem amb 6 o 7 actuacions, però finalment s'han duplicat. Hem arribat a, fer, a organitzar unes 18 actuacions diferents. Disco Mòbil, Festa de l'Escuma, un projecte d'Amics i Circs, hem fet la gincana catalana, e... aquest sopar comunitari on, on som ara i farem e... el l'homenatge a la gent gran, així com hem fet l'homenatge al, al voluntariat, i organitzarem un sopar berenar d'homenatge a la gent gran perquè són els que en aquest moment estan fent més esforços per a aquesta societat en aquest moment tan difícil. Silvano, sí, bueno, eh, diguem que la festa major de Barodó i Bé aquest any és complicada, és una mica més difícil d'organitzar perquè no teniu comissió de festes, oi? No, no tenim comissió de festa i no tenim l'associació de veïns. Les persones que portaven aquesta associació han fet una feina increïble, però probablement havien arribat al final del seu curs i el barri no estava encara preparat per substituir-los. Eh? Nosaltres pensem que la feina que hem fet i que farem d'aquí al futur serà per tornar a tenir aquí al barri una comissió de festa perquè és la manera que té la gent d'implicar-se en la vida del seu barri. Sempre serà millor de l'any passat i pitjor de l'any que ve. Aquest molt, any serà fantàstica. Moltes gràcies, Silvano. Ens trobem amb Xavi Villar, que és tècnic de la Comissió de Pla de Desenvolupament Comunitari de Baró de Vivè i un dels, diguem, que han desencarregats d'organitzar la Festa Major de Baró de Vivè 2013. Bona nit, Xavi, com bona, ha bona nit. bona nit, molt bé, molt bé. Avui vam començar amb, la, amb una llincana familiar i avui ja era, és una miqueta ja el plat que hem fet primer a les 5:30 a la Festa de l'Escuma que han vingut molts, molts, molts nens i moltes nenes, ha estat molt bé, i després s'han fet el sopar comunitari, que, bé, bueno, l'assistència més o menys, unes 150 persones, ha agradat molt, en Fundació Trini Jova, com a pla comunitari, s'han repartit de, de, de, de bruxetes de carn, eh, s'han repartit també samarretes, eh, unes bossetes, eh, uns sucs de llimona... I, bueno, I ara, d'aquí una estoneta, doncs, ja començarà la disco mòbil, que hi ja ha preparada. Avui, divendres, ha estat el pregó de la festa major i aquí ha estat l'encarregat el club de lluita olímpica de d'Avaro de Vivert, un club molt històric, molt reconegut, que ha donat molts campions, tant de Catalunya com a Espanya, com a olímpics. No? Sí, sí, sí. Això és una, és una dada curiosa que jo, per exemple, no, no soc, he nascut aquí a Baro de Vivert i aquí treballo, Eh, però quan em vaig assabentar em vaig quedar molt, molt sobtat perquè és un, és un club de lluita grecorromana llavors d'aquí han sortit la persona, l'Alberto que ha fet avui al Pregó eh, és dues vegades olímpic ha, ha anat a dues olimpiades i hi ha campions de Catalunya hi ha campions d'Espanya és a dir, és un club amb molta solera i que porta molts anys és eh, clar, quan no coneixes com és un esport la grecorromana, que tampoc és com el futbol o el bàsquet, no? però quan xucles una miqueta al no? barri i aquestes coses, tant t'adones que és una, és una entitat molt important. I és un homenatge que es mereixia en sí, 51 anys sí, d'història, sí, sí, sí, sí, sí. que Barò de Ibé és reconegut sobretot per la lluita grecorromana, encara que aquí no ho coneixem gaire. Mm. I ja acabem, diguem que aquest any les festes de la Baró de Ibé no han estat organitzades per la comissió de festes, però allà han estat totes les entitats del barri que han donat el seu la granet de sorra mm. per les festes. sí. Sí sí sí sí. ha estat un treball de, de moltes parts. Quan dic moltes parts, dic que eh, per suposat, el Pla comunitari que és que els gestionem nosaltres com a trillove, també Ajuntament, Generalitat de Catalunya, Pla de Barris, Bon Pasto Bar'vé. i jo sempre poso al davant totes les entitats del, del, del barri, és a dir, les sevillanes volien actuar, el torneig de futbol es volia fer, el torneig de les 12 hores es volia fer, també hi haurà un torneig de petanca que el volen fer, que és un club de petanca, l'exhibició de la lluita, vull dir... Eh, hi ha, hi ha ambient i, i home, no, no podíem passar un any sense... sense. les festes tenen que sortir, sempre o sí, com si hi ha una comissió de festes oficials sí. però allà estan les entitats per a més a més ara no, amb, amb els temps que desgraciadament no, estem, estem passant eh, tothom, tothom eh, és important, dades com les festes d'un barri que és un event en principi alegre, que, que bueno, buen rotllo, doncs que, que surti endavant Llavors, això, això s'ha intentat fer, fer i crec que de moment l'estem aconseguint. D'acord, Xavi, doncs moltes gràcies i moltes felicitats per tota la festa major que tenim per l'anar, la, la gran tasca que heu fet totes les entitats i esperem que la festa major 2013 vagi molt i molt bé aquí a Baroda Ibé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ens trobem amb Francisco Canos, que és president del Club de Lluita Greco-Romana aquí a Baroda Ibé. Bona nit, Francisco. Hola, bona nit. Com ha aquest petit homenatge que us ha fet al barri de Baró de Viver, al club de lluita lliure de baroda de... de Viver, per la llarga trajectòria i els campions que heu donat? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Eh, hemos, tenemos gran, gran cantidad de, de campiones, como has dicho. Eh, tenemos, bueno, ahora mismo el entrenador es 16 veces campeón de España, que es tremendo, que casualmente mi hermano. <laughs> Y, y la verdad es que estamos muy contentos ¿no? de tener el honor de hacer el pregón en el barrio, ya que somos quizá a lo mejor la, la entidad deportiva más antigua del barrio y posiblemente de Barcelona. ¿Al pregón qué tan que ya está? Alberto Recuero. Eh, es una gran persona en el club, es el vicepresidente actualmente y estamos hablando de una persona olímpica en Atlanta y en Barcelona 92, doble olímpico y ve donamos campeones olypics a guitar kurman olímpica para qué nos conectan bueno este es el problema que tenemos siempre con el, con el deporte que hacemos que es la, la lucha un, un deporte que se ha considerado siempre es el de segundo deporte olímpico y no es realmente quizá de los más conocidos pero bueno ahí estamos nosotros siguiendo un poquito el testigo de los demás que nos han dejado intentando hacer que las cosas se conozcan más la vuestra entidad, el club esportivo, tiene 50 años de vida. Sí, 51 concretamente. 51. Sí, es sí. muy antiguo. Una amiga, explícaos una miqueta la historia de club. Bueno, pues mira, yo posiblemente ahora mismo soy quizás de los más antiguos en este momento, junto con otros compañeros, pero quizás a lo mejor en activo, en, no en activo compitiendo pero sí en activo entrenando y llevando historias del club. Y sí que es verdad. De hecho, el, el club parece ser que... Se sabe, se sabe que, que ha habido dos grandes personas, una muy conocida en el barrio que era Ramón Tour, eh, de la ferretería, del barrio, de toda la vida, eh, estaba también eh, Antonio Asensio, que eran quizás los que han sido los, peor, los pioneros en el club, en la lucha, traen la lucha al barrio, vamos. Bueno, ya, exactamente, ¿qué consiste la, la lucha grecorromana, la lucha olímpica? ¿Qué consiste? ¿Cuál serían sus objetivos o los, sus pilares básicos? Vale, mira, eh, te, hay do, dos, dos, dos modalidades, que es la grecorromana y la, la libre olímpica. La grecorromana se trabaja de cintura hacia arriba, mediante presas, ...con la cual tienes que llevar al contrincante al suelo, al tapiz como ha visto antes... ...y es un existe una, una limitación, un círculo rojo y un amarillo... ...y has de ponerlo de, de espaldas dentro de ese círculo... ...en el momento que le pones de espalda has ganado... ...si no lo ganas porque no lo has puesto de espalda... ...existen unas presas que dan una puntuación y puede ganar por puntos ¿no?... ...esa es la greco-romana... ...y la libra olímpica la finalidad es la misma... ...lo único se trabaja todo el cuerpo... Se hace muchas zancadillas, muchas entradas a pierna, muchos barridos y es un poquito más vistosa. A mí me gusta más la grecorromana. No, además, es, es un ejercicio en deporte que exige tener mucha fuerza sí. para poder derribar al oponente y poner... Bueno, la verdad es que sí, fuerza sí que es verdad. Sobre todo la grecorromana quizás es más dura, más dura porque tiene más limitación, pero la verdad es que sobre todo mucha técnica, más de lo que la gente se imagina. De hecho, la gente que estaba viniendo a entrenar ahora al club que estamos metiendo otras actividades, intentando meter otras actividades, se está dando cuenta que la lucha es tremenda, es tremenda, quedan un poco sorprendidos ellos incluso. ¿Dónde os pueden encontrar nuestros oyentes se animan a participar, bueno, a practicar lucha romana ¿Dónde estáis? Bueno, pues mira, estamos en Barro de Viver, eh, al lado de La Maquinista, es un, el, centro de, el centro es La Pérgola, la llosa de La Pérgola, de Barro de Viver, Y luego tenemos en Facebook, hay Club de Utah Grado Iber, tenemos página web también. Y bueno, todo el mundo que quiera venir a, a probar, pues está un poco invitado a probar una clase y saber gratuitamente, saber un poquito si le puede llegar a gustar y, y entrenar, en definitiva. De acuerdo, Paco, pues muchas gracias por la entrevista y muchas felicidades por vuestra larga trayectoria olímpica. Muchas gracias a vosotros. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs aquesta era la informació que teníem de la festa major de Barro de Viver. El pregó que va tenir lloc divendres, divendres, exacte, en un principi a les 8, però es va allargar, no va començar el pregó fins a les 9 de la nit. Redicarem tenir temps de poder parlar amb tota amb la gent que hi havia, o sigui, amb el president de l'Associació Esportiva de, bueno, de lluita lliure, lluita grecorromana del Bon Pastor, que uh -huh. aquest any feien, diguem que les entitats del baili li feien un petit homenatge. Uh -huh. a aquests 51 anys de història i a tots els guanyadors que ha donat uh -huh. aquest club mole. Sí, hem de dir que la lluita greco-romana és una disciplina olímpica amb la qual cosa doncs, mm -hmm. és quelcom que ha de tenir en compte no? que des d'aquí, des dels nostres barris doncs es doni aquesta facilitat de poder aprendre aquesta lluita grecorromana. I tant, i també encoratgem si us animem des d'aquí a tots els oients que si esteu interessats en saber què és, doncs que us apropeu a la pèrgola uh -huh. d'Abrava de, de Viver, que està allà en aquesta associació esportiva, i que us ensenyaran com es juga, bueno, com, es, com es lluita, i d'aquí potser us agrada. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem després amb més informació. Fins ara. què passa la Trinitat Vlla i Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. I ara ens en anem cap a la casa B bloc de dia Sant Andreu Exacte, perquè dissabte, abans hem parat de divendres, doncs el dia següent, dissabte a la tarda, a la Casa Proc va celebrar la festa de primavera. Doncs vam poder parlar amb Antonio Sánchez, que és el portaveu d'aquesta associació de veïns de Sant Andreu Nord, i amb les entitats que van i les personalitats que van ser-hi presents. escoltem a veure una mica què ens van dir. Aquesta tarda dissabte, tarda, vespre, dissabte, la casa bloc està de festa i perquè ens expliqui els actes que tenen preparats i porten a terme aquesta tarda dissabte tenim en honores Antonio Sánchez que és portaveu de l'associació Sant Andreu Nord, tramuntana. Bona tarda senyor Sánchez. Bona tarda. Explico breument quines activitats ja previstes per aquesta tarda, pels nens, per a durs estem escoltant ara un ball de country. Actualment és Eh, la festa aquesta està patrocinada per tots nosaltres, principalment, i els comerciants de Sant Andreu. Estem molt contents perquè ells s'han comportat molt bé. A partir d'aquí, nosaltres el que fem, la renegociació que hem fet de tota la Junta i l'aportació de totes les persones que estem ara, amb la força que tenim, pues, mirem de que això tingui pues, un efecte al barri, al barri d'aquí, de tot la Casa Bloc i el que és Sant Andreu llavors hem fet un programa en el qual amb els participants dels comerciants que estic, repeteixo una altra vegada estem molt agraïts eh, hem fet un programa en el qual primerament està els, eh, els inflables després estan hindús, que han fet les nenes molt maques, han fet un treball que ha estat molt bé després tenim el country i després al final pues, tenim una orquestra que és el millor que actualment n'hi ha, és molt maca i són molts els músics que estaran i demostraran perquè ara són a les, són les 8 i 7 minuts i demostraran que són pues, uns bons músics com està ara han demostrat i ja està, o sigui, tot el que vulgui vindre cap aquí, ja sap el que té de fer. Està aquí a la Casa Bloc, que ho passarem més que bé. Vale. La Casa Bloc ha estat festa per celebrar... Què? Qui celebra aquí a la Casa Bloc? A la Casa, a la casa Bloc el celebrem lo que és a la història una cosa bona, perquè mai s'havia fet una festa de primavera, com es, bueno, d'estiu, com s'ha fet. Nosaltres també la farem amb la Comissió de Festa de Sant Andreu, per Sant Andreu, que serà aproximadament al novembre i desembre, una setmana que hi ha entre mig. Bueno, però nosaltres aquí hem fet una cosa gràcies, gràcies a la voluntat i participació dels comerciants. I per això nosaltres, gratuïtament, eh, sense eh, cap lucre, estem fent aquí una gran festa que és el que costa és fer és treballar, l'únic que, que, que estem fent. Com va sorgir la idea d'organitzar aquesta festa d'estiu? Aquesta festa d'estiu eh, va, va sortir, ja l'he dels nous components que hi han actualment a l'associació de veïns de Sant Andreu. I conjuntament, com tots nosaltres, hem valorat molt això i després la participació que han fet, un altre vegada ho repeteixo, als comerciants. D'acord, doncs moltes gràcies ja i deixo que continuï gaudint d'aquesta festa d'estiu. Gràcies i a treballar estem al regidor del l'Institut, el senyor Raymond Blasi. Va estar celebrant amb aquesta festa de primavera, va celebrar ahir l'inici de la festa Merdo de Viver, tota festa, oi? Sant Andreu és una festa, però com sempre diem, plena d'activitat gràcies al teixit associatiu. I avui he vingut a compartir una estona aquestes activitats que des de la pròpia associació de veïns i veïnes, Sant Andreu, Nortramuntana, han organitzat pel bueno, per la gent d'aquí. Continuem de festa a la Casa Blanc i ara estem... A... Santana, que es conseller del Partido Popular del Distrito de San Andréu. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está ballada esta festa de primavera aquí de la Associación de Veíns de Tremontola Nord? Pues muy bien y además emocionante por ver toda la gente que hay, por ver el ambiente y, bueno, y por el tipo de música que nos están dando, que está muy de moda, el country. Sí. <laughs> Y que aunque no lo sepas hacer, los pies se te ponen en marcha. Sí, por lo visto hay muchas mujeres que se animan. Se animan más mujeres que hombres a bailar el country. Sí. Pero no ha sido la única actividad de esta tarde. También ha habido bailes de voleibol. Sí, ha habido primero para los niños, puesto que aquí normalmente en la Casa existe hay bastantes niños, luego hay una ludoteca que al lado, y luego para para todo el mundo. Primero niños, luego segunda gente joven, luego ya un poquito esto, y luego tercera edad y todo tipo de cosas. Y además el día acompañado. Hemos por fin un buen tiempo. Sobre todo es importante que un acto festivo se unan entidades, comercios, o un acto así que también hemos visto que se están soltando planchas de comercio de cocinar, se va a sortear un jamón, o sea que entidades y comercio hacen una piña para poder organizar una fiesta de cada los vecinos. Hombre, es que es como tiene que ser. Normalmente aquí la Asociación de Vecinos de San Andrés de la Montana es una asociación que ha funcionado mucho y el barrio lo necesita. Hay varias asociaciones dentro del distrito, ¿no? Pero esta es una que tiene bastante historia y considero que está muy bien puesta y que la gente tiene que participar. Luego han ...han vecinos, han venido mucha gente... ...y espero yo espero por mi parte que esto funcione... ...y que luego después también la suerte... ...que el ayuntamiento del distrito colabora... ...los grupos que estamos dentro de partidos políticos... ...dentro del distrito también estamos... ...venimos, nos llaman y hacemos de todo... ...y estamos para trabajar para todos. Porque había un pequeño problemilla... ...no sé si hacía tiempo... ...que esta asociación de vecinos no organizaba... ...pero no es así, es una asociación de, de vecinos... ...una asociación de vecinos que... ...organizo muchos actos, muchas fiestas... Bueno, es una asociación que ha tenido mucha, mucha cosa... ...como bien ha dicho Carmen... ...lo que pasa que últimamente estaba como un poco... ...no, siempre ha estado activa... ...lo que pasa que como un poquito que la gente... ...los vecinos han venido, se está formando, estar haciendo... Porque tenemos otra asociación que parece que era la más importante del barrio, como puede ser San André de Palomar. Pero esta también es muy importante porque coge todo lo que has hablado, coge coge ahora las viviendas donde, por ejemplo, amigas que hemos hecho, por ejemplo, como Eva, que la conozco, y es una persona que... entonces, pues... Yo creo que tiene que funcionar y está funcionando y para ser la primera fiesta así que lo han hecho, no la primera fiesta como primera fiesta, pero pedir ayuda al ayuntamiento, pedir todo y todos los restos hemos estado y bien, funciona bien. Y esperemos que esto siga funcionando porque hay vecinos que necesitan el apoyo de las asociaciones cuando tienen un problema y también el apoyo de los partidos políticos que formamos todos aquí en el distrito. De acuerdo, señora Carmen Santana, pues muchas gracias y dejo que continuemos disfrutando de la fiesta de primavera, aquí la Casa Bloch. muchas gracias, Carmen. Continuemos a la fiesta de primavera de la Casa Bloch, aquí organizamos la asociación de vecinos de San Andrés de Norte en Montana y estuve con Fernando Fructos, veí, y toda una celebridad del su pasado futbolístico, ¿no? ¿eh? Sí, bueno, eh, estas fiestas ayudan mucho a hacer barrio. ...es muy importante apoyar el trabajo que está haciendo... ...la Asociación de Vecinos... ...y esto pues eh, ayuda mucho al entendimiento... ...y a que los vecinos pues... Eh, ...es un vínculo de unión entre los vecinos... ...muy importante apoyar todas estas iniciativas. Está aquí disfrutando de la fiesta... ...¿qué tal qué le parece el baile, el baile de Bollywood... ...que hemos tenido antes? Bueno, todos estos bailes que últimamente se han puesto... ...tan de moda que... ...tan americanos y que ahora tanto proliferan en todas las fiestas... ...pues bueno, son bailes muy animados... ...en el que colaboran muchísimos vecinos... ...principalmente mujeres, pero también hay muchos hombres... ...que que, que se atreven a, a participar... ...y esto da mucha vida y mucha alegría a la fiesta". Como es jugador de fútbol, ¿cómo ve usted el San Andreu? Eh, la temporada que ha hecho, que ha ganado Copa Federación, ¿cómo ve los movimientos de eh, las asociaciones de las entidades pues, deportivas? Allí conocemos en Barrada Vive, sí. hace un pequeño homenaje a la asociación Lluita Lliura. Sí, eh, sí, efectivamente. Bueno, yo ya tengo unos años, en mi época esto funcionaba de otra manera. Ahora los tiempos son muy difíciles. Eh, ...se pasó en poco tiempo de lo que era puramente amateur... ...a pagar mucho dinero y los tiempos ahora... ...no están para para gastar dinero en el fútbol... ...tiene que replantearse en los clubes... ...y sobre todo nuestro club principal, el San Andrés... ...la política de, de club... ...porque es imposible mantener un club con unas fichas elevadas... ...un montón de cargos técnicos muy retribuidos... ...y todo esto se tiene que replantear y, y cambiar cambiar de política... ...fue una alegría la, la consecución de la Copa Federación por parte del club... ...que no la había conseguido nunca... ...con la larguísima e importante historia que tiene nuestro club principal y desearle que pueda seguir adelante, pero evidentemente tendrá que ser cambiando un poquito eh, las estructuras. Acuerdo, pues muchas gracias, y dejad que continúe de la fiesta. Muy bien, muchas gracias. Nos trobemos en Marisa Sentís y Ana Palá dos de las fundadoras y profesora de la asociación de Country Forever Twister. Bona nit. Hola, buena nit. Bona nit, bona muy... muy buena nit. ¿Cómo va a surgir la idea como fundadoras de la entidad de Country Forever Twister, fundar esta associació precisament aquí a Catalunya? Bueno, hi ha moltes, molts grups de country aquí a Catalunya es va començar a estendre en el 2000-2001 i han començar com deia la Marissa d'alumnes però que després doncs, arriba un punt de que ja estàs en un nivell de que el que tu t'ha d'ensenyar un professor és pràcticament el mateix ja i per tant ja deixa de ser un professor, és com un company són balls que moltes vegades fem nosaltres perquè els valls cada vegada són ja no dels estrangers, sinó que els creem aquí mateix, a Catalunya, i aleshores doncs, és ensenyar els valls dels companys o els propis que fem nosaltres. I com que bueno, l'afició la portem en vena, comencem aprenent i volem seguir ensenyant i que això s'estengui doncs, tot arreu. Vau marxar, heu tingut l'oportunitat de marxar als Estats Units per no. mirar-lo la primera mà. Però és una de les... Sí, una assignatura pendiente. <laughs> Això evidentment arribarà al seu moment, arribarà. És un ball fàcil de d'aprendre, difícil, per homes, per dones... Per tothom. És per tothom, per nens, per dones, per senyores grans, que va molt bé per les memòries. Sí. Doncs, pues, eh, com deia, era és molt fàcil, poden fer un nens, poden fer-ho persones grans, tothom. El que passa que els balls van adquirint dificultat, però sempre es pot haver-hi substitucions. O sigui, és per passar-s'ho bé, i per disfrutar, i anar creixent, i que cada vegada els baixs, pues, clar, més difícils. Comences pel bàsic, que és lo fàcil, i es va complicant els balls i tot. Però, bueno, és molt divertit, clar, ajuda molt. Hem vist aquest vespre moltes més dones que homes aquí ballant... Sí, això, a s'anima hi ha molts homes, eh, també, tot s'ha de dir però la majoria són dones evidentment, perquè és que com sempre, les dones són les que tenim més ganes de ballar, els homes no els hi agrada tant, però dins de ser una modalitat de ball que no necessites parella jo diria que és una de les comunitats nois, que hi ha molts dos. Sí, nois, sí, hi ha però i, i, realment... i parelles i matrimonis. Que Cada ell apuntar-se, ja per què no t'apuntes tu? Ja venen les dos i disfruten els dos. Sí, sí, sí. Si algun dels nostres ullens està animat, s'anima a ballar contra, saber què és això de ballar contra, ja que un dia quan és gaire difícil aprendre, o no es pot trobar i ja a quins horaris? Mira, nosaltres estem al Casal Catòlic i els catalanistes, però són dos centres d'aquí de Sant Andreu, de Barcelona. I de fet, duren classes tots els dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, no, fem festa. Val? I el que fem és per la tarda, de 8 a 10 del vespre. Són horaris accessibles perquè, com que la gent que balla doncs són gent que normalment treballa, i això és un hobby de després de la feina, doncs en comencem normalment de 8, de 8 a 9 o de 9 a 10. Teniu pàgina web, grup de Facebook... No, i a els animem a que vinguin a provar una classe nosaltres, que els, si els agrada que es quedin i si no, doncs pues, bueno, hauran provat una classe nostra i ja està. Pàgina web no el que tenim és al Facebook I el que sí que és hi ha una pàgina en el YouTube que es diu Pagua BAC GUA i llatina Bagua que aquí pot veure totes les nostres filmacions i els nostres balls. Una de les últimes vegades que ho vai veure va ser el Carnaval a Camp Fabra, també ballant aquí a la festa de Cas del Bloc. on tornareu a estar-hi per ensenyar a ballar contri. Bé, bueno, eh, ens agrada participar amb les festes del barri. Les associacions també ens criden perquè també ens animem les festes i també ens agrada ajudar i participar. Ens sembla que la propera ja és la festa de Sant Andreu, justament. Sí, a veure, cada setmana tenim una trobada o una altra perquè o no és nostra i anem amb els companys que tenim molts grups o el millor a vegades doncs, això que diu la Marisa o ens ajuntem amb altres gusts per fer coses. Realment la setmana que ve... No, perquè Sant Joan... Ju... Bueno, sí, Sant Joan. el divendres dia 21, ah, sí? al centre de les Drassanes Drassanes, al Museu Marítim, anirem a ensenyar un ball nostre. Llavors anem amb uns altres grups de country que ens criden perquè anem a explicar un grup en el seu local i anem a explicar el grup. D'acord, doncs, doncs moltes gràcies i sobretot de res, que oh, molt bé, animeu molt la gent. És veritat que sí. al principi sembla una mica fàcil, però després es compliquen, però sí. som molt, molt animats. Sí, sí, sí, sí, sí. ha estat de passar-s'ho bé, això sí. deia jo. Saps què passa? Que a vegades la gent també es... creu que el tema country és només el no rompas més i s'ha acabat. I això no és veritat, això és un inici i després te de que no s'acaba mai, que aquí tens, perquè si tu busques balles en tens com a 2.000 o 3.000 i no te'ls acabes perquè sempre anem fent de nous. Per tant, això és una cosa que balles amb la, el nivell que tu vols i fins on tu vulguis, però per passar tu bé. D'acord, doncs moltes gràcies. Mi, de res a vosaltres. Molt moltes Adeu. gràcies. Doncs ara que ens hem passejat per la Casa Bloc de Sant Andreu, el que fem tot seguit és anar directament al que és la nostra habitual agenda. I el que fem ara mateix, doncs, doncs això a començar a comentar algunes de les activitats que hi han preparades. Una per avui és la del projecte Binomio que es dona a conèixer la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Com que ara de dos quarts de set de la tarda, a dos quarts de nou del vespre es realitzarà el projecte d'il·lustració urbana Binomio fet per 8 joves. El projecte compta amb el suport de PC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i el servei de dinamització juvenil. Més coses a comentar-vos. anem cap al Centre Cultural Can Fabra que us ofereix gent de festa a les festes catalanes. El Centre Cultural Can Faure, al carrer del Segre número 24 us ofereix aquests dies a la sala Passadís de l'Auditori l'exposició Gent de Festa. L'exposició Gent de Festa és una mostra documental i fotogràfica sobre les festes catalanes i la seva implicació social. A través de diferents panells informatius, fotografies, projeccions i material elaborat es podrà aprofundir en diverses tradicions centenàries. Dances circulars com la sardana, el remot origen mediterran de remot origen mediterrani o dances d'origen magribí com la jota. Elements espectaculars com els gegants i els kup Representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català. Cultes ancestrals en tribut a l'aigua la i al foc com a events col·lectius, així com tot un seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. La mostra és cedida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona. I ara parlem de la Fundació Trini Jova i el Centre d'Oberts Neus Puig, que organitza una xerrada sobre prevenció d'accidents domèstics dels infants. El Centre d'Oberts Neus Puig de la Fundació Trini Jova i el CAP de la Trinitat Vella s'oferiran demà dimarts a les 3 de la tarda i a l'Escola Bressol al tren, via, al carrer Viavar, si número 72, una xerrada sobre prevenció d'accidents domèstics dels infants. La xerrada anirà a càrrec de la infermera de pediatria Ana Clara Garcia del Centre d'Atenció Primària de la Trinitat Vella. Si us voleu apuntar a aquesta xerrada, podeu contactar al telèfon 933 74387 El que sí que hem de dir és que abans no es realitzi aquesta xerrada, donc nosaltres ja comptarem amb la presència d'Anna Clara Garcia a través del, a través del telèfon perquè ens informi doncs, demà quinna és aquesta xerrada que realitzaran. Més coses a comentar-vos, doncs ens cap a l'Espai 30 de la Nau Ivanova, cap a la Sagrera, que us ofereix una exposició sobre l'Havana. L'Espai 30 de la Nau Ivanova, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies una exposició amb el nom «Usted está en la Habana», formada per 50 fotografies triades entre més de 700 negatius fets l'any 2001 a la ciutat de l'Havana, a Cuba. Aquesta exposició també es podria titular un passeu per l'Havana. El tema principal és la gent que anava trobant, caminant pels carrers de la ciutat. Josep Lluís Roig va néixer a Barcelona l'any 1947, va treballar dins el món de l'arquitectura dedicant el seu temps lliure a la fotografia artística, fins l'any 1994, quan va decidir dedicar-se única i exclusivament a la fotografia. Va ingressar a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya l'any 1971. els 78 obté la medalladora Màxim Guardó de la l'AFC actualment. És membre del Consell Tècnic i del Cos de Jurats. És soci també de la Federació Catalana de Fotografia, de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs i de Fotosagrera, l'agrupació fotogràfica del barri on viu actualment, la Sagrera. Ha realitzat diverses exposicions col·lectives, entre els quals destaquen destaca l'anomenada 081 del Cos de Bombers i 6 de Mayo, fotografies inspirades en un poema d'Andreu Caparrós així com d'individuals com eren les realitzades al poble d'Eurús. I la titulada Fantasies d'ahir i d'avui, exposades a la 9 i a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya i a l'Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià del Besòs. Ha publicat quatre llibres, diverses guies turístiques i tres plànols temàtics sobre gaudir el modernisme, el gòtic el, i al romànic a Barcelona. I nosaltres, que ho deixem aquí. Així que donar les gràcies al Ricardo Malabé i a la Susana Avila per haver estat en el nostre programa i ens retrobem demà a la mateixa hora en aquesta mateixa sintonia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.